Godmorgen og velkommen til Jøne Vestermorgenheder. Det er onsdag den 21. september, og denne morgen skal vi starte med at høre lidt om prisen på guld, der nærmer sig et toårigt lavpunkt. Vi skal også forbi verdens største kapitalforvalter, der er bekymret for selskabernes indtjening. Derefter skal vi høre lidt om FN's generalsekretær, der håber på et globalt samarbejde. Og så slutter vi af med at høre lidt om, hvordan vores velfærdssamfund ville se ud, hvis alle sluttede sig til den såkaldte fejrebevægelse. Du lytter til Jøen Vestermorgen Mit navn er Laura Nørkær Seligman. nærmer sig to år et lavpunkt. Prisen på guld er faldet kraftigt gennem 2022. Prisen er dykket med næsten 10 til tirsdag at koste knap 1665 dollar per ounce. Dermed er guldprisen tæt på sit laveste i to år. Det sker i en tid med galopperende inflation, Selvom guldet traditionelt har været set som et værn mod inflationen. Det er en historie fra MarketWire. Den tårnhøje inflation i USA har dog betydet, at den amerikanske centralbank allerede har sat renten op flere gange. Og må endnu flere forhøjelser i vente. Formentlig allerede i dag med enten 0,75 eller 1,00 procent point mere. Den høje rente i USA betyder også, at dollarkursen er gået igennem 2022 med en markant styrkelse over for blandt andet yen og euro. Det rammer guldprisen, da den handles i dollar, og da højere obligationsrenter i USA nu udgør et godt alternativ. Og prisen på guld er nok ikke færdig med at dykke. Den svejsiske investeringsbank UBS forudser, at guldet kan fortsætte helt ned til 1.500 dollar per ounce. De siger, med den 10-årige realrente i USA over 1,0 og med en stærkere dollar ser vi yderligere salg af guld-ETF'er og futures de kommende måneder. Verdens største kapitalforvalter er bekymret. Aktiemarkedet i USA er allerede faldet tungt i 2022 med hele 19 siden nytår. Det er sket efter, at den tårnhøje inflation har tvunget den amerikanske centralbank til at dreje hårdt på renteskruen. Derfor frygter investorerne også, at væksten i økonomien vil bremse så kraftigt op, at USA ender i en recession. Det er en historie for MarketWire. Næste store forhindring for aktierne blinker dog allerede forud, og det er selskabernes indtjening. Investeringschef hos BlackRock Fundamental Equities, Nigel Bolton, siger, Vi er i tiltagende grad bekymret for nedjusteringer og indtjeningen, og det har vi endnu ikke set noget af. Tonen hos ledelserne er allerede begyndt at ændre sig, og vi kommer til at se en ganske substantiel reduktion for 2023. Forventningen om lavere indtjening næste år forener udsigterne for aktiemarkedet yderligere, mener BlackRock. FN's generalsekretær håber på et nyt globalt samarbejde. Verden står over for flere dybe kriser, hvor leveomkostningerne løber, løs, løber løbsk, tilliden smuldrer og hvor planet Brænder. Sådan lød det fra FN's generalsekretær, Antonio de Tadas tirsdag i sin åbningstale ved FN's generalforsamling i New York. Her sagde han, lad os ikke føre os selv bag lyset, vi er ude i hårdt vejr. Det er en historie fra Michael Wire. De Tadas nævnte også krigen i Ukraine, som kan blive det altdominerende emne på generalforsamlingen. Ligesom han talte om et globalt højt konfliktniveau, samtidig med, at der er tunge økonomiske tider i udviklingslandene og tilbagestridt på en række andre områder. Generalsekretæren kom også ind på klimaforandringer og langede ud efter energiselskaber, som tjener store penge på fossile brændstoffer. Han opfordrede alle i landene til at beskatte selskaber med fortjeneste på fossile brændstoffer og sørge for, at pengene går til at kompensere skader forudsaget af klimaændringerne. Hvad hvis alle gik fejre? Det vil få store konsekvenser. konsekvenser, hvis samtlige dansker forfølger friheden og lader sig pensionere før tid. Sådan lyder det for Torben Tranes, Ph.D. i økonomi og forsikringsdirektør, nej, forskningsdirektør ved Vive. Han siger til Jørgen Vester, hvis bare tilbagetrækningsalder falder med 2 til tre år, så vil det være rigtig alvorligt for holdbarheden af de offentlige finanser så skal vi betale højere skatter eller have mindre velfærd. Meldingen kommer som kommentar til, at fire vinder frem. FIRE står for Financial Independence Retire Early, hvor bevægelsens tilhængere spænger, sparer og investerer en stor del af deres løn for at kunne skrotte deres job, før de når den politiske fastsatte pensionsalder. Selvom økonomisk frihed er sød musik i mangens øer, så rejser der så gang på gang en kritik af bevægelsen på sociale medier, når fejertilhængere får spalteplads i medierne. Kritikkens kerne er, at det er skidt for flertallet, når folk, der tidligere er på pension, for så velfærdsregningen overladt til de arbejdende skatteyder, som skal betale for fejerfolkets sygehusophold og offentlige veje med videre. I den sidste stykke tid har Jørgen Vester sat fokus på fejrebevægelsen gennem en række artikler, du kan finde resten af artiklerne på jørenvesta.dk, ligesom du kan følge de aktuelle nyheder på sitet hele dagen. Ellers kan du som altid lytte til Millionærklubben kl. 9.06, hvor Sarah Schelin får besøg af koncerninvesteringsdirektør for PFA, PFA Kasper Loransen. Det var alt, jeg havde til dig i dag. Tak fordi du lyttede med.